Продовжував Ковач. «Ти на калці був, Та я там воював. Досі серце болить за люд наш Руський. Дозволь, я з Соцьким, З тими ось людьми Піду сьогодні вночі». У темряві чорні натовп, Наближаючись до Дмитрія, Дружинники підняли в гору Смолоскипи. Випливли з темряви засереджені Суворі обличчя. Дмитрій підійшов до них. «Воїни!» Чи всі згодні пороки рубати? «Усі!» – почулася дружна відповідь. «Благословляю вас!» – задержав голос Дмитрія. «За Русь! Ідете!» «За Русь! За Русь!» – відповіли відважні воїни. Дмитрій сів у кліті з Ковачем Василем обміркувати цей напад на татар. Ростиславові шепнув, щоб усіх зібрав, та непомітно кожного глянув. Боявся, Дмитрій, щоб не потрапив, хто з чорною душею, чисті мислі у воїнів, та один негідник може хоробрих людей продати. Василь квапився, хвилювався. «Іду у такий бій, що не повернуся, тож вклоняюся тобі і прошу. Синок є у мене, русак, 15 йому, при тобі нехай буде». А ще є в мене різні речі, для ковача потрібні. Забрав їх із собою сюди. На подолі я жив, прекрас робив і срібні, і золоті. Ех, робив! Син і жінка тепер усе в узли зав'язали. Може, живі будемо. Короткий день зимовий та ніч довга і морозно вночі. Позамотувалося бативе військо в кожухи, в шкури. Не хочеться руку простягти до багаття, щоб хмизу підкинути. Завмер табір. Тільки вартові біля своїх сотень никають, сідають до вогнищ, гріють руки. Темна ніч, груднева. Відійдеш на десять кроків від вогню, і сховає тебе пітьма. Пороки тяжко б'ють Здригаються стіни. Нукери безперестану підганяють на гаями невільників рабів, Та чомусь поволі розгойдуться важкі колоди. До світанку вже недалеко. Не видно нукерам, як на мотузах захист стін спускаються Василеві храбри. Сам він першим нечутно сунувся і до стіни прикляк і не вгадаєш, чи людина то, чи колода. Тихо посувається вздовж стіни Василь, шепче своїм воїнам, не гукати, не галасувати. Як уже пороки захопимо, тоді й кричіть, тільки рубайте з усієї сили. Уже всі на землі. Метнувся Василь до пороків, за ним дружинники. Не одна робота всім. Мечникам охорону не іщити, а тим, що з сокирами... Пороки рубати, штурляти стіну. І часу мало, хвильки якісь. Охорона не страшить Василя, але потім орда не скочить, тож встигнути треба. Придивляється Дмитрій зазаборола. Побігли, ще не бачать їх татари. Раптом над затихлим табором полинув Зойк. Значить Василь бачами почав. Пороки спинилися. Ростислав сіпає Дмитрія за руку, рубають. Біля порогів здінявся галас, та вже голосують і в таборі. До пороків хмару і сунуть татари, по вигуках чути, оточили жменьку храбрів. «Стрілами їх, стрілами!» наказує Дмитрій. Кияни сипнули стрілами в татарську хмару, заверіщали поранені вороги. Рубай, долітає Василів голос, не підпускають мечники татар до пороків, а сокирники рубають. Тяжко їм, товсті колоди дубові, та вже дзвенит ланцюг, обрубали гніздо, посунувся сволок на землю. Мліють у киян серця за своїх друзів, сидять на стінах біля мотузів дружинники, готові враз підняти своїх. Але ніхто не повернувся. Два дні мовчали пороки, попсовані веселевими храбрами, а потім знову почали гупати. Зранку біля лядських воріт похитнулися стіни на тому місці, де безперервно були пороки, полетіли колоди, висипалася земля, зяяла велика пробоїна. Татари з вірячими вигуками кинулися до пробоїни. Батухан ще вечора призначив три тисячі, які повинні першими кинутись у пролом. Але і Дмитрій передбачав це. Він додав сюди ще дві сотні з луками і мечами. І як тільки татари посунули, їх зустріли руський градом стріл. Поранені вороги вили, та їх пхала перед собою лавин наступаючих. Татари стрибали через своїх убитих і вдерлися в пробоїну. Тут їх зустріли мечники, і тільки хто виривався в город, рубали мечами. Але татари не могли зупинитися, ззаду напирали нові лави і вихлюпували з пробоєних вилями. Та скільки вони не тиснули, Просунутися вперед не змогли. Кияни сікли татар, а тим не було змоги розгорнутися. Пробоїну загатили татарськими трупами. В стін ніхто не зійшов. Звідти лучники сипали стрілами. Татарські тисячі тупцювалися біля пробоїни. Батий з пагорка стежив за наступом, кусав губи, Розгнівано шепотів прокляття. Схопивши за руку Субудая, він просичав. Собаки брудні, оросі злякалися. Бери два тумени і сам веди. Субудай скочив на коня і помчав до Бурундая і Урусхана. Ці тумени були напоготові, воїни сиділи на конях.